Quando abbiamo pubblicato sulla loro pelle, sulla News24, a novembre del 2022, il racconto su CPR era meno diffuso ed era molto difficile anche reperire le informazioni. Ci è stato detto che eravamo stati diciamo, capaci di parlare di un qualcosa che sarebbe arrivato, ma in realtà quello che non si sa è che questi luoghi esistono da 25 anni e le condizioni all'interno da 25 anni sono sempre le stesse se non che sono peggiorate. Anche con la gestione pubblica della Croce Rossi italiana c'erano stati rappresentanti porti della società civile eh, che criticavano le condizioni all'interno, quindi questo per dire che l'inchiesta è uscita ma non avevamo scoperto niente, nel senso che è realtà già esistente da molto tempo. Quello che abbiamo provato a fare con l'inchiesta e cercato di indagare con l'inchiesta sulla loro pelle è stato più creare un, un racconto dell'intero sistema e non parlarne solamente quando moriva qualcuno all'interno dei centri o si erano rivolti, un racconto sistemico che vedesse anche eh, in generale quali fossero le responsabilità, responsabilità che sono degli enti privati che gestiscono i centri, ma non solo, sono soprattutto delle istituzioni pubbliche che hanno un dovere di monitoraggio di queste strutture che appunto sono affidate a privati con questa diciamo offerta dell'economicamente più vantaggiosa e quindi hanno questo diciamo dovere di monitoraggio e molte testimonianze che abbiamo raccolto dicono che non è effettivo e quindi per questo diciamo le condizioni sono così gravi e le violazioni sono così gravi e i diritti che sono previsti da un regolamento eh, che è un decreto ministeriale e che quindi non è una legge primaria viene violato e non ci sono strumenti per um, eh, per far valere appunto i diritti delle persone che sono recluse all'interno. Diritti negati, servizi carenti, ma anche morti perché appunto venivate censiti nove in appena tre anni all'interno di queste strutture che però per qualcuno e qui veniamo alla vostra nuova inchiesta rappresentano un business. Inchiesta che stiamo facendo con Irti, stiamo provando a, a andare a fondo alla storia di alcune cooperative, società e poi multinazionali che gestiscono questi centri, perché ci chiediamo perché una società vuole gestire un centro del genere che è di fatto un carcere, viene chiamato centro ma è di fatto un carcere e sono nella maggior parte dei casi società e cooperative e multinazionali già attive nell'accoglienza dove però nelle loro gestioni anche nell'accoglienza in generale ci sono processi in corso, erano già emerse violazioni, quindi un business nel senso che il pubblico pubblico mette a bando in due anni, dal 2021 al 2023, abbiamo stimato il valore degli appalti per 56 milioni di Euro, quindi che attrae eh, questi privati, che però si rendono anche conto che se diciamo dovessero garantire i diritti non, non rimarrebbe molto per loro e quindi eh, abbiamo individuato due tendenze anche nell'inchiesta di IRP Media. Da un lato c'è una massimizzazione del profitto da parte dei privati e dall'altro una minimizzazione dei costi e una responsabilizzazione da parte del pubblico. Questo per dire che i privati cercano ovviamente come diciamo natura loro il profitto, ma dall'altra parte ci dovrebbe essere anche il pubblico che controlla e che pone un limite che controlla rispetto del, del capitolato d'appalto. Ma il margine di guadagno in cosa consiste? Cioè nel, nel non attivare servizi che dovrebbero essere attivati, pagare poco i lavoratori? Cosa, in cosa consiste? Faccio un esempio che eh, non riguarda un CPR, ma può eh, benissimo estendersi al CPR. A Casa Malala, che è questo centro di accoglienza vicino a Trieste, Ors che era multinazionale, l'ultima di cui abbiamo parlato su RP Media, aveva eh, fatto un'offerta che era stata eh, considerata inizialmente dalla prefettura prima del ricorso al TAR, un'offerta congrua per colazione, pranzo e cena di 4 euro e qualcosa al giorno, compreso il costo del personale. Quindi, no, questo è un esempio molto semplice di eh, come vengono eh, minimizzati i costi eh, però creando appunto delle situazioni di gravi violazioni e di eh, servizi, diciamo, al minimo nell'ultima Cercheremo di fare un punto, dopo aver elencato e indagato le responsabilità dei privati, proveremo a fare con l'aiuto di alcune voci un'analisi più difficile cioè perché viene alimentato e anzi adesso vediamo promosso con ingenti fondi pubblici questo sistema che eh di fatto eh oltre a ehm abbiamo visto che non non è efficace diciamo un sistema efficace per le politiche migratorie ma soprattutto è un sistema di gravissime violazioni che noi in qualche modo accettiamo di avere sul nostro territorio